La Quimeta i l'Andreu són gegants. D'Agustí Serratacó. Hem acabat d'escoltar la sardana d'Augustí Serratacó amb el nom de la Quimeta i l'Andrevet són gegants.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 el disc de les 56 sardanes famoses. Escoltem, doncs, tot seguit, la sardana misteriosa d'avui. sentir la sardana misteriosa si sí, si sí, fixeu us donem unes pistes i us direm que hi ha poesies mil·lenàries hi ha ecleses mil·lenàries com la de Sant Andreu i segurament també hi ha alguna sardana mil·lenària o uns cants mil·lenaris, qui sap si voleu participar ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana al telèfon 93 3456454 també us podeu demanar una sardana per un proper programa això sí, ens heu de dir quina voleu que Donc, sort. Doncs Donc seguint amb les recomanacions de l'Eduard, escoltem ara tot seguit tres de plata de Xavier Coballana Hem acabat de sentir la, la sardana tres de plata, que és en Xavier Comellana. Doncs seguim amb el programa i escoltem Per molts anys, de Jordi León. el compositor Jordi León hem pogut escoltar la sardana que porta per nom per molts anys doncs felicitats aquí qui, qui faci anys i si no sé qui deu ser algú serà continuem amb el programa la sardana del foment sardinista Androen que matem en directe els dijous de 11 a 12 del matí i en diferents dissabtes a les 9 del matí ara tot seguit escoltem la sardana que es titula Lligams d'amistat d'Agustí Pedrico Accam de sentir la sardana que porta a partir d'un lígams d'amistat i és de l'agustí Pedricó. Doncs com cada setmana ens hem de preguntar on podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes. Eduard, ens ho pots explicar? Doncs sí, sí, els hi explicarem. Com sempre, els interessats en aprendre a ballar sardanes, com també comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuïtament als cursors que fem al foment sardanista en Drenc, durant el curs és a Can Guardiola, és l'hotel d'entitats, està a la Rambla Sant Andreu i Sintopo, carrer Cuba, número 2. Aquí podeu venir sempre cada dilluns de dos quarts de set a dos quarts de nou del vespre. Si ho preferiu els dimecres podeu venir a Can Cremat, que és el centre municipal de cultura popular i està ubicat al carrer Quimides número 30. Aquí, com sempre, ja ho sabeu, cada dimecres de set a dos quarts de nou del vespre. Doncs seguim amb el programa i podem gaudir dels de germans de sang de Joan Drujet el compositor Joan Druget em pogut escoltar la sardana que porta per títol Germans de Sang Bé, sembla que hi ha una persona que ens ha trucat si ens vol tornar a trucar en aquests moments intentarem lligar-ho perquè s'ha tallat Bé, mentrestant l'Eduard ens llegirà l'agenda sardanista com cada setmana En el moment que truqui, doncs tallaríem per poder parlar amb la persona eh? Espera Eduard, que truquen Hola Hola Hola Bon dia. Bon dia, amb qui parlem? Amb la Carme. Hola, Hola Carme. Carme. Hola, com estem? Què, com t'ha anat? Bé, anar bé, trucant, bé. Anar més d'una vegada, no? Sí, una mica bé. complicat, però bueno, ja està, ja parlem. Ja, al final tot es resol. I tant. Diu que hi veu un enterro? Sí, vem anar, ben nans, ho vam passar molt bé, vam ah, enterrar la servida. Què Us ho veu bé amb un enterro? Home, aquest enterro és diferent. Ah, és diferent. Eh? Ah, no dir... Explica'ns una mica, què és, què és bueno, això d'un diferent? Bueno, la que hi ha de, de la Cobresma... Sí. I a l'enterro de la Sardina, que ara ja tenim ah, que fer tots bondat. Ah, ara ho entenem. <ríe> bueno, fa molts anys, quan érem joves, ja ho fem cada any, cada any anàvem... Sí, sí, practicàvem molt, això. Sí, sí. Bueno, sembla que es vol recuperar, això, eh? Bueno, bé, és, les tradicions sempre són bones. Està bé, està bé. passar bé, com dius? Sí, sí, sí, ens ho vam passar molt bé tots, <ríe> eh? Molt important. Érem una colla de gent doncs que anem a Can Galta Quemat a fer activitat, sí. sí, molt bé. Bueno, estupendo. Ens vols dir alguna cosa sobre la sardana misteriosa? Bueno, jo la sardana misteriosa és que el que ha dit a l'Eduard he buscat una mica per internet i la veritat és que no me'n surto. No me'n surto. No a veure, l'Eduard t'ho tornarà a repetir. Bueno, a veure. Mira, calma t'ho dic, eh? És hi ha poesies mil·lenàries també hi ha eclésies mil·lenàries mm. i també hi ha melodies mil·lenàries. I llavors també, segurament, que hi haurà d'haver-hi cants mil·lenaris, digui jo. Sí. Exacte, molt bé, molt bé, has encertat. Ah, va vale. mil·lenari, sí, sí. Can mil·lenari, bueno. Escolta, Mana. tens dret a moltes coses perquè vas encertat. Bueno, estupet. Escolta. Mana. Tu vols demanar ara alguna sardana que la buscarem pel Youtube i de la posem? Sí. Digue'ns un nom. Mira, vull demanar sol d'hivern. Quina? Sol d'hivern. Això ens fa falta. Sort diversa. Sol d'hivern. Uh, sol d'hivern. Ah, sol. Sol d'hivern. Sol d'hivern. Josep Maria Boix. Josep Maria Boix. Bueno, anem a buscar-la i mentrestant parlem. D'acord. Eh... Què ens proposes per aquest cap de setmana, tu, bueno, a veure? A ballar... Perquè l'Eduard ens dirà algunes coses, però tu, particularment, ens proposes alguna cosa? Bé, bueno, jo els proposo... Bueno, primer volia que la setmana passada se'ns vau escapar, no voler anar... <ríe> se'ns sí, sí. sí. sí. vau Ens i, van no? apartar. I, I us volia comentar, bé, bueno, les ballades que ja comença a fer... Comença l'any, comencen les ballades a la plaça Can Fabre que fa el foment sardanista andreuenc sí. que costa de set ballades amb una prec, i bé que vam ballar amb la compra contemporània, sí. i es va ballar molt bé, i ho vam passar com sempre estupendament. Fantàstic. Hi havia gent, eh? Sí, sí, sí, estava molt bé. Estàvem molt contents de la assistència de persones. Això m'ha passat bé. Tothom, molta gent us ho va dir. Sí, sí, sí, no, no, és que és un lloc que es pot ballar bé, la copra està bé i es pues, sobretot, la companyia. Perfecte. Entre tots, es pues, poden ballar bé. Bueno, molt bé. Doncs, fem una cosa. Abans de que l'Eduard ens llegeixi l'agenda, eh, anem a posar el sardana que has demanat. Sol d'hivern, de Josep Maria Boix. Estupendo. Val? Per tu, eh? Molt bé, moltes gràcies. Adéu i gràcies per trucar. Adéu, bon Carme. Adéu. Eh, la que hem posat no era ben bé la sardana, jo i demanat, ja s'ha notat. Anem, és que a YouTube sembla que no hi és. Llavors n'hem buscat una altra que si sí, és del mateix autor i es diu a sardanes diu Monse. la posem per tu un trosset, almenys perquè per fer les pauses, eh? I gràcies. Bye. <laughs> Acaba d'escoltar una sardana que la Carme ens ha demanat d'un compositor d'en Josep Maria Boix que sol d'hivern no l'hem pogut trobar però hem trobat del mateix compositor Monse. I per tu Car-me l'hem pogut escoltar gràcies que hem anat al carrer a gravar-la. Doncs, com diu l'Eduard, que ha anat al carrer... Deu haver sigut ell, jo no he mogut d'aquí, eh? Feia molt fred. Bé, ara ens toca informar de l'agenda sardanista, que com ja sabeu ens ho llegeix sempre l'Eduard. Doncs mira, la població de Barcelona hi hem trobat, que el dissabte, a Sarrià, Sant Gervasi, a la plaça de la Bona Nova, a les 12 o migdia, amb la Cobla Rambles, una ballada. Allà m'he trobat un concert a l'Eixample, l'Auditori Sala 2, l'Oriol Martorell, del carrer Lapant, número 50, amb la copra Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I hem trobat el diumenge a les 11.15, a la ciutat vella, pla de la catedral, amb la copra Lluïsos de Taradell. I llavors tenim que també el diumenge, el dia 17, a les 11.30, a Nou Barris, com sempre, al parc de la Quinoveta. Aquest dia és diada del soci, a dos, a dos quarts de cinc, hi ha un concert ball de Can Dragó tot per la cuple La Salvatana llavors també tenim nou barris, el 17 o les 17.30 dia del sòxim matí ballada i part de la guinaueta bueno, és el que hem dit, tot, tot seguit per la cuple La Salvatana doncs seguim amb el repertori d'avui i escoltem la bonica sardana que es titula Els meus fills i és de Francesc Egea Francesc i Gea ja, ja, ja, hem pogut escoltar la sardana que porta per títol els meus fills Doncs eh, ens estem apropant al final del programa i per tant anem dient que ens acomiadem fins al proper programa i agraïm els col·laboradors d'avui que són el Ricardo el Jordi l'Eduard, Jaume i Francesc us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el proper dissabte a les 9 del matí. I ara per acabar, escoltem fins allà on arribi la sardana que es titula Banyuls 2000, de René Picamal. Bon cap de setmana. adéu -siau.